Bai, ikusgarria, amikustaronen kemena. Joanden larun batean, Getson abia laurogeita 6.000 nautikoko abenturaren azken txampan sartu da, Pascal Elgart, eta gauez ondarribian hartu du duatxeden. Bardako etapa, donostia eta ondarribiaren artekoa, gogorra, jaizkibelgo itxasbazterreko korronten kontra kontraigerian ibilkia, berantarekinetan eta nekaturik lehoreratu zen ondarribiko kaiberrian, eta han sarek deiturik berrogita amar bat herritar zituen ongietorria emateko gogaitzatzen. Garbidago, guretzat behintzat, euskal preso politiko zeini ez guztiak etxean ikusi arte ez dugula etziko. Horren baitan kokatu behar dugu, Paeskal Elgartek abiatu duen ekimen hau. Xumea behar bada, baina gogorra, gogorra, bai, eunda iruro kilometro. Igerika egitea ez baita txorakeria. Pascal Elgarteik arreta piztu nahi du eskal preso politikoek jasaten ari diren egoeraz. Arreta piztu nahi du ez bakarrik Espainiako eta Frantziako aintadien Baitak gugan ere mediku batek amikustarraren osasuna aztertu ondotik hondarribiko muara elkartean afaldu zuen bere erronkari buruz hondarribitarrekin partekatuz izan ere herritar askok azken mementuan, eh jakina izan dute euskal presuen aldeko ekimen bitxi honen berri. Ni ondetatu naiz. Mira, gausa bat egia senta ez dakite ez ditute izango sia lehun ondetatu nitzen eta etorren ez pizka bat. animatzeko gaina nola ondo ez da bitxia, ez? visti agosto Kosbie bai. Balio duena nistu lehorreko girua da, ez? Azken finean ikusten dut. Lehorreko beste botea duena bakarrik, baina hemen, hemen lehorreko momentu hori, ez? Bueno, ba hori, eta gero iribitzen zaitez jo, ekimen potentea dala, ez? Ta ze gutxiago hemen psikera talde bat ongetu horria egiteko, ez? Naiz eta azkar izan da, moro, ba, azkenean lortu deu pertsona talde bat, eta hemen ikusi dezala, bueno, ez eskerrak ezker, eman egia zan da, bai. Dena den, atzo izan nuen honen berri, ez nekien ez dakitestaren noiz zemaden moradara maten, edo atzo izan nuen berriz, gu ondarribiko taldetikan, eta eta egia zan da, azkar xamar, baina bueno, ez, nik dut lortu dela kanpoari begira badala gauza, beharrezkoa dana, ez? txarrez. Beti ere, ba, presoen zerbait egiten den bako itxia, oso no interesantea eta ba plako gosak egiten dire jendia konturatzeko searasoa duten eta ondo, hemengo de horregatik ongitoria egiteko prest. Nola nahi ere, portuz portu, erritarren sustengo atxe mandu. Paskal Elgardek, alere, lehorretik laguntzen arizan diren adiskitek diote, egiturarik ez dela lotu proiektuarekin, eta aventura egunetik egunera eraman behar izan botela. Ba, izan da, aventura, biskata, improvisatu azken batean hau, eta baritu ba, gira, egun ez egun, gauzak lotzen, eta konturatzen gira sare eta antolakuntza ondia dagoela kosaldeko erri hauetan, eta ba egonez egon hori jendea horkitu dugu, talagun dugu baituzte, atakidiki dizki gute, aterrek horkitu dugu, afaltzera mandik <laughs> ez baita gutxi, bat ere dira paskalentzat, egun guzia egirika gero, eta hori sustengo oso, oso ona eta agera biziki ederrak horkitu dugu erriz erri. ez da ez da lotu paskalen historiari eta bere kabuz egin du pre, prestakuntza da prestakuntza negu osoan eta bakantzak ere espreski galdetu zuen e, hau egiteko beraz ez, ezin zuen e, goitatu ez dakizen bateilla bete edo urte bat bueno orain egin darzuen eta bero bai portuetan e, denek e, afan ezkerabertaleko jendea presente izan da eta oso harrera politak egin dizkiote portu guztietan, bai, bai. Bo, bera, ere, neko katzko gogorra da, eta erabakizuene eta eitenari da, eta ingo du buru, buru latuko afera. Hmm. Ala, Euskal Perseek bizi buten egoerari buruz harreta piztu eta haien alde biroa biltzeko xedez, nekeak jota bada ere, proiektua bururaino raño, eramanen duela errantzaukun Paixkarel Gartek, atzokoan, onak, ondarribian pausatu, eta atxa hartu takoa. Hago jokte proiektu hori nuela, Kantu batetik abiatzea inmenole kantu batetik, itsasua aipatzen duena, esko kostalde kostaldegusxi aipatzen duena, eta itsasoaren uh, detasuna, aldakortasuna, kohtasuna, eta abiatuz geruztik uh, aukera izan dut jogatzeko eta IGrika anaabillaik ez da dudarik, Egi baten punta edo hiri baten itxasargia ikusten dutelaik. Ez dut beste egiten alpen txatzia preso baten zigorra zerrote izaiten alden. Hogo jorte eta gehiago. Eta sekulenez ateratzerik punta ikusten urhunean. Eta sobera kariopagatzen dute beren engaioan benduaren zat. Eta nahi nuen ere moldean, molde esume batean. Kirolaren bitartez eta horretu, eskertu eta bereren zigoja ere partekatu. Baio nati bilbora Itxaso errea Uzu honek ez duit joko Gure aserrea Yonati Bilbora i cha sho petrana Ashpa dies santidate Bilbora i cha Tumea euskarikun.